Hogy lehet, hogy a világ legfejlettebb társadalmai? These were egyszerűen eltűntek. The loss is just This is huge gap in Az archeológusok világszerte kutatják a romokat. The whole story really had to be hogy megfejtsék a lehanyatlott birodalmak titkait. The was Ókori apokalipszis november 16-án csütörtökön indul a Viasat Historin.